Hej och välkomna till en avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon. Mm, mm. Hej Emil och hej Niklas. Hallå. Hej. Du är med igen. Alltid lika ja. trevligt tycker jag. Ja, det, ja. Blir, det blir bra. Ja, Det gillar vi. Yes. Vi har ju en liten eh, specialare idag kan man säga. Eh, mm. Och då tänkte jag att det blir mycket bättre om vi är tre personer då så blir det... Ännu mer varierat, så tänkte jag. Mm. Eh, ni har väl sett ungefär i titeln, men vi ska ju prata om eh, fem plus-sekvenser eh, från spel, helt enkelt. Mm. Eh, min tanke var ju att det kanske är ett spel som nödvändigtvis inte är ett fullpottsspel, men som kanske har en del eller en, bara en kort sekvens där man känner att det här, det är fem plus, mm. till exempel. Um, men nu har jag sett på dem jag har valt så är väl i alla fall två av tre är väl fem plus spel också men det är väl de här som jag har valt sticker ut lite ändå tycker jag Hur långt ifrån din mix sitter du nu Joel? Uh, jättenära Okej okay, för det är Så här Okej, okay, det, det var jättestor skillnad men vill ha mycket så här. Ska jag, sitter, jag ska jag sitta och huka mig hela i en timme så här? Ja, gör det. Ja, hur är det om jag sitter så här då? Eh, ja men det, det är lite bättre. Jag, jag, det, men alltså, Det är ingenting som kommer att störa svin mycket. Så <laughs> bara att jag är inte van med att det låter så mycket reverb när du pratar. Men det är skitsamma. Det, du eh, höjer. Jag provar så här då. Oh, nu, nu är det typ 10 000 gånger bättre. Ja, men då så. Då gör vi så. Jag kanske hade monterat den lite långt ner helt enkelt. Monterat. <laughs> <laughs> men fem plus sekvenser i spel. Men ska vi bara köra en runda vad vi har spelat och sett det senaste? Ja, precis. Det tycker jag vi gör. Vem vill börja? Niklas får börja. Ja, men jag, absolut. Jag, jag tänkte fråga om jag faktiskt kunde börja. Men, mm. för, ja, jag kollar på väldigt väldigt lite, eller inte väldigt lite men jag kollar på urusla serier just nu jag fastnade i en sån här animeslopp liksom, jag tror att det var det jag tittade på sist jag var med också var så här, urdåliga serier så just nu då <går> det, är så, det är nästan finns att säga, jag kollar på en isekai-serie där någon som, som åter uppföds i någon slags magivärda och normalt sett så blir de ju hjältar men den här personen har blivit till en en sån där vending machine mm. alltså en sån automat som du betalar och så får du läsk och så vidare och, och så går han runt och räddar världen med, med sina olika förmågor då och, och när han blir starkare så kan de bli till andra vending machines så det senaste upp är att han kan bli såna där binoculars alltså såna där kikaren som nu stoppar in pengar, i så får du använda dem det var hans senaste upgrade och det är precis så dåligt som det låter. Det är tok dåligt. Men, men det, är, det är... Jag kan inte sluta titta på det. Det är så extremt dåligt så att det blir bra nästan. <laughs> uh, och så blir man lite så såhär järndöd. Det känns bara att det finns tusentals olika sådana isekai-serier. Och för att komma på någonting unikt så måste det vara något sjukt. Typ reincarnated, alltså slime eller sådär, finns det väl någon som heter också? Mm. Men, ja. Men alltså, det, jag tittat, tittar på mycket sådant slopp bara, alltså, urusla anime-serier. Um, och det har lite spilt över till vad um, spelar också. Så det jag spelar som är bra just nu är Pochopia. Och sen ett, eh, det, alltså det nya Pokémon-spelet, Copia, mm. Skitmysigt verkligen. Um, rekommenderar det starkt om man gillar Animal Crossing och sånt. Mm. Um, och sen så har jag spelat No Rest for the Wicked. –som är ett slags uh, Souls-like uh, isometric ARPG-spel som är gjort av de som har gjort Ori and the... Um, oh, vad heter det? Ori and the... Um, Forest? Uh, nej, uh, nej. vad fan heter det? Uh, Ori and the Will of the Wisps eller något sånt där mm. uh, har jag för mig. Men ettan och två, uh, av det är inget. Uh, och det är askul. kul. Det går att spela co-op um, och det är... Det är så genomtänkt. Man kan klättra på ett sätt, även om det är ett så uh, isometrik så känner man djupet på ett sätt. Alltså du, du kan se olika kanter och uh, stenar och sånt i, och tänka att Men jag, jag ska klättra upp på den där. Mm. Och så kan man göra det och de har designat spelet runt det här att du ska kunna gå ut på grenar uh, och hoppa från en gren och så vidare. Så det där No Rest for the Wicked. Är väldigt kul att spela tillsammans. med. Jag spelar det med min bror mycket. Mm. Och sen spelar jag två trash-spel just nu som är Dragon Ball The Breakers. Som är D Dead by Daylight egentligen, fast med Dragon Ball-karaktärer. Och uruselt. <laughs> hela spelet bygger verkligen på Dead by Daylight, Du ska göra olika uppdrag. Sen så flyr man och så är det någon som är en big bad. Men det finns inget sätt att balansera det här på. Så den som är först med att bli stark vinner. För okay. att pännen svingar så hårt så att du bara. Du blir antingen sprängd, eller så spränger du motståndaren. Så the humans blir så sjukt starka eller så är du useless. Du kan inte vinna. Och det är så dåligt och det. Är så, det vi spelade för att en av karaktärerna låter som min bror ibland. Han bara, Uhuhu! gör någon slags ljud och vi bara, vi måste köpa det mm. Mm. Uh. Vilken bra så anledning åtta, att köpa ett spel. Man kan vara åtta spelare. Det är också så här, åtta stycken i ett lag och det är uruselt. Uh. Så jag har spelat det och ett annat Dragon Ball spel som är typ som Dota, som också är bara trash. Alltså det, det, jag kan gå in på detaljer och så vidare men det, det kommer att bara bottna i att det är två väldigt dåliga spel som är baserat på Dragon Ball och så spelar jag två väldigt bra spel på Copia och Norris for the Wicked. och så kollar jag på Slopp. Liksom. <laughs> Fan vad underbart. Väldigt gött. Um, nice. Jorael då? Ja. Eh, väldigt snabbt. Så jag har ju varit och tittat på Super Mario Galaxy The Movie. Eh, och man, man kan väl konstatera så här att eh, om du är en person som tyckte att den första var ganska dålig så tycker du nog samma om uppföljaren. Men är du en person som i alla fall jag och Emil som jag vet eh, som gillade den första för att den var charmig och fångade nostalgi och sådär och att det var Precis vad man kan förvänta sig av en Super Mario-film. Och gillade den första, då kommer du att gilla den andra också. Eh, så, seras många är besvikna på storyn till exempel. Att den är väldigt banal och enkel. Ja, det är den ju. Sen är det ju en barnfilm först och främst. Så jag köper rakt av att storyn är som den är. Jag tycker... Uh, Framförallt, det är ett brutalt tempo i den. Det händer någonting i precis varje scen. Vilket jag också tyckte var ja, helt perfekt, faktiskt. Det var inte en lugn stund. Och att den bara var, om man säger så, en timme och 40 minuter, kändes också jättelagom för den här filmen. Så jag var jättenöjd när vi gick därifrån. Så de gör ingenting med den här. Det stora berget av lår som Super mario spelen har. <laughs> Nej, det är en prinsessa som ska räddas och många karaktärer är inblandade på olika sätt. Däremot så ska jag inte förstöra någonting ännu, men jag har väl förstått att den här nyheten kanske är delvis ute, men om ni inte har sett det här och läst något så blev jag vet, jag blev som ett barn. Jag blev så överraskad av en sak att jag blev så här. <laughs> typ så, för jag tyckte att det var jättehäftigt mm. att din karaktär är med så kan jag säga. Ja, jag vet vilken du menar jag har sett mm. det på sociala medier, jag har inte ja. sett den än men det kommer jag att göra förr eller sedan. Ja Det förstår jag, och jag har ju förstått att Nintendo själva avslöjade att den här karaktären skulle vara med mm. men det hade jag missat, så för mig var det en total överraskning, faktiskt Ja, det måste och, ju vara ännu bättre Ja, eller och, och är väl så här... Det känns ju som att de verkligen pushar för att göra både fler filmer, kanske serier också i det här animerade universumet då när det kommer till film. Mm. I och med att fler och fler karaktärer kommer in om man säger så, så tror jag att vi kan räkna med både filmer och serier. och blir Det blir är Super Smash Brothers till slut. Ja, precis. Man får väl hoppas att det liksom inte blir så mycket att det helt plötsligt kommer två, tre om året. För då kanske kvaliteten till slut faktiskt sjunker då. Det har vi mm. sett med Star Wars till exempel där ja, nu blir det tre nya filmer och sen blir det en sån serie och nu blir det det och nu är det det och nu har jag slutat att titta, helt enkelt. Jag orkar inte där längre liksom, så jag hoppas att det inte blir samma här så småningom. Det tror jag väl kanske inte. I Men man vet ju aldrig. Uh. Det är väl här, de kommer väl tjäna enorma pengar på de allra flesta de här filmerna så det är det klart. Det kan ju vara en motor för att pressa ut fler. liksom. Men sen är väl Nintendo också jävligt försiktig med sina IPs också. Ja, jag hoppas ju det, eh, att det kan få vara så. Eh, men vi får se helt enkelt. Eh, sen eh, om vi lämnar det där så har jag också fortsatt eh, med det här jag vet inte om du lyssnar på Niklas att hemsidan FZ, känner du till den? Ja. ja. De har ju startat en spelklubb. Ja, just det. Ja, det ja. Vad kul att du har fortsatt med det. Ja, så jag har fortsatt att spela det här Secrets of Grandia och nu har jag väl förstått att så det, det känns verkligen som att jag närmar mig slutet att det är det sista området jag har kommit till nu. Och här är väl det första som jag bara kände så här nej. Ska de göra så här. För det är ett högt torn då. Som man ska upp i. Högst upp. Känns också lite klassisk RPG Med höga torn som man ska klättra i. Men. När man åker upp för den här hissen. Så mötte jag först en boss. Som var. Den var svår. Så jag dog jätte, jätte många gånger. Och sen fick jag äntligen ner den här bossen. Och så har jag jättelite HP kvar. Och inte nog med flaskor eller någonting. Och ser det en boss till. Och jag fattar, nej. Det är någon sån boss rush innan sista bossen. Hur många är det jag ska klara? Och liksom det kommer verkligen bli... Man läger ju man sig deras mönster till slut. Så jag, när jag dödar den här första bossen då tror jag inte att jag tog så mycket skada för den precis i slutet när den spårar ur. Så det där går ju att lära sig. Men det känns som att... Ja, nu ska vi tvinga folk som har spelat det här att, att fastna här... Och gå grinda ännu mer. För det har jag nog noterat också att jag är level 31 och rekommenderar det 40. Och det gick liksom uppdraget innan var 30. Så liksom det är nästan mm. 10 levels högre rekommenderat mellan två uppdrag. Det tycker jag är ganska högt. Men framförallt att det går ganska sekt att levla nu. Så nu är det nog ganska många timmars grind för att liksom lägga på lite mer defens på min karaktär och um, farma så att jag kan göra en viss rustning har jag läst med också, att den här måste du ha punkt slut, liksom aha, fan, då blir det det här liksom att du kan bygga din karaktär hur du vill och sen det sista är det ändå så att ja men det här måste du ändå ha <laughs> och det kan ju det kan irritera mig lite det här kunde varit liksom någon form av endgame grej mm. det kunde gått och väl, vart sista bossen nu direkt tycker jag så kunde man liksom haft en boss rush som ja game istället. Uh, så jag hade ju tänkt att jag skulle varit klar till den här podden. då uh, Men så blev det inte. Du får starta upp Cheat Engine och så får söka upp mm -hmm. din exp-mätare. Hur mycket du har och sen döda en fiende och sen trycka i din nästa exp och så ser du, mm. okej, okay, vilket värde har förändrats sen sist? Ja, men är det här bra? Och sen så bara trycker du nini, ni, ni, ni, ni, mm. ni, ni, ni. just det. Jag har väl förstått att det fungerar så här i det här spelet, att um, olika, um, olika områden har ju såklart uh, fiender med högre level och uh, ligger du några levels under fienderna, då kan du få typ 20-50 experience points för att döda en fiende. Och det behövs alltid 10 000 poäng då för att ta en level. Men jag tror att om du var fem levels över då får du bara en XP per dödad fiende. Så då innebär det ju då eh, 10 000 dödade fiender för att få en level. Det är ju rätt mycket. Så jag måste försöka kolla nu. Finns det något, finns det något sätt att grinda på? Så jag har sett... Eh, på spelets sida på Steam. Där har ju folk startat ganska många trådar. Where to grind, where to get uh, crab armor och massa sånt där. Så jag får sätta mig och läsa på lite. För det är, jag vet inte om jag pallar och letar upp det här själv helt enkelt. Utan Nej. jag kommer ta lite hjälp av uh, communities nu helt enkelt. Mm. Men det har varit jättebra. Faktiskt. Fan, Ett nice. jättebra spel. Och... Uh, tror att båda ni skulle gilla det, faktiskt. Mm. Det är ju väl en hel del Zelda och en hel del Secret of Mana, skulle jag säga. Så. Och en del blinkningar till Final Fantasy med vad karaktärer är döta till och sånt där. Bland okay. annat då så kom jag till en skattkammare där man kan byta in saker- föremål man har hittat och då ser man att det dyraste som har bytts in är en Triforce. Mm. Där har Link varit för att han behövde lite pengar tydligen, eller någon. Sådana små blinkningar lite överallt helt enkelt. Går väl i också va? Ja, precis. Det går att spela upp till fyra, inte lokalt dock, utan det är bara online. Och... Nu har jag sett att det läggs ut lite trådar på den här discogs som finns nu då för den här spelklubben så att det går säkert och relativt lätt att hitta folk att spela med just nu i alla fall. Så det är kul. Och det är vad jag har gjort senaste veckan. Sist vi pratade, vad, vad var det? Vilket spel är du inne på? För jag, jag, när vi pratade sist hade du du fram att du hade börjat med det här. Hur många ja, det, spel har du spelat sedan dess? Äh, det det, det är Secrets of Grindia Det jag började med förra veckan Vad var uh, du spelade innan det? Ja, oh, vad fan var det? <laughs> Dan Dolme. Ja, det var det nog <laughs> Nej men jag har ju vad, vad kan det ha varit? Alltså jag har ju kört jättemycket Resident Evil i år Man <laughs> alltså, så. Jag är uppe i 25 spel i år. Det är sjukt. Det är för det ja, är du ligger sjukt. före mig. Mm. Ja, men det, det vet ju både du och att det betyder ingenting. <laughs> Nej, jag kan nog gå om dig imorgon tyvärr. Jag kan, jag kan ligga före med 50 spel den 30 <laughs> december och ändå förlorar. <laughs> oh, ja. ja, om, om jag ska på något sätt vara med i den här devlingen så kommer jag alltid att vara den som förlorar. Um, för jag spelar så... Jag spelar så oändlighetsspel oftast. Mm. Så, och sen så är jag ju såhär jag vill ju hundraprocenta saker också och då tar det ju ännu längre tid mm. <laughs> ja men vissa spelar värda hundraprocenta och då kan du få ta lite mer tid mm. ja, så är det ju sen vet jag ju att eh, alla år som vi höll på med det här så har jag ju spelat absolut mest eh, fram till sommarmåderna och sen blir det mindre och mindre egentligen så jag tror väl att jag får pressa ut så mycket jag kan här nu i hela maj också, om man säger så Så får vi se sen vad som händer Det blir lite så på sommaren, det är en massa annat som händer, så det försvinner mycket speltid Det försvinner speltid, vilket härligt sätt att uttrycka det på Ja, jag hörde själv hur det lät, men ja Nej, man det gör så är Det mycket, mycket annat väldigt, väldigt trevligt om man, man vill umgås med människor också. så klart. Mm. Ja. Så länge det inte tar för mycket av en speltid. Eller <laughs> ja. det gäller att ha rätt prioriteringar mm, ja. verkligen. Ja, Emil. nu är det din tur. Nu är det min tur. Vad har jag sett på? Säkert någonting. Nej, jag har inte tittat på så mycket sen vi snackade sist. Eh, däremot så har jag kört igenom Resident Evil Requiem nu. Yes. Och eh, halvvägs genom Final Fantasy 8. Jag, fick, jag började köra det i väntan på att få hem Resident Evil 9. Mm. Och vill väl ha någonting att jämföra med 9. Jag hade ändå kört igenom hela det. Jag tänkte att ah, vi kör 8 back to back. Eh, Final Fantasy 8, Det är kul. För man kan bli OP svinfort. Det, det är väl typ det spelets stora styrkor. Man bara drar Magic som en idiot. Och sen så spör allting. Utan att ens anstränga dig. Det, det är det bästa sättet att spela spel på. Eh, men Resident Evil 9. Eller Requiem. Är jag ju jävligt nöjd med. Ja, han var härligt att höra. Jag hoppades eh, det. Mm, jag tyckte det var skitkul och jag gillade den här växlingen mellan karaktärerna. Jag vet inte om de har haft så många speltestare eh, som har kunnat liksom säga okej, okay, men nu är det, är det lämpligt att byta. Eller där. För det kändes verkligen som att okej, okay, men nu börjar bli lite mätt på där. Aha, nu ska jag spela med andra karaktärer. Nice. Alltså, det var en perfekt balans där, tycker jag. Jag håller med. Och jag tycker nog att Grace grejer var kanske de roligaste egentligen. Mm. För där får man ju en större känsla av progression när du kommer vidare. Leon är ju lite mer som i slutet på firan att du skjuter en jävla massa har redan en jävla massa vapen. Ja. Och behöver inte tänka någonting på item management överhuvudtaget. Nej. Men, men man fick det bästa av två världar, tycker jag. Exakt. Sen gick det ju jävligt fort att ta sig igenom det spelet. Mm, det Du spelade oh. verkligen på, tycker jag. Mm. Det märktes. Och det är kul, det vet man ju att det blir ju så när du fastnar vid någonting så går du undan. Och det var kanon, tycker jag. Ja, så jag tror jag klockade in på typ 10 timmar och 43 minuter eller något sånt där. Och då tog jag min sweet ass time också med att kolla easter eggs och lite sådana grejer när man kommer till Raccoon City framförallt. Mm. Att oh shit. Eh, och de väcker ju ändå nostalgin på ett jävligt bra sätt där. Eh, det här är ingen spoiler. Alla vet att man kommer att vara i Raccoon City i det här spelet. Ja. Eh, att ja, mycket är ju baserat på remaken av tvåan när du liksom besöker platser som du har varit på. Mm. Så tanken på att okay, så okej. det här har egentligen ingen koppling med originalet från 1998 utan platserna som man återbesöker är väldigt baserade på remaken. Vilket jag tyckte var bra. Det passade ju såklart bättre. Men det var ju inte helt fritt från liksom en liten eh, homage till originalet eftersom musiken i eh, Raccoon City polishuset där är ju från originalet. Yep. Och sen är det, det är någon sekvens, kommer jag fan inte ihåg, när den var i spelet. Men då hör man också Save Room-musiken i bakgrunden från Resident Evil 2 från 1998. Yep. Och jag fick fan gåshud. Så det var väldigt mycket så. Okej, nu är vi inne i Raccoon City Police Department eller Precinct. Och jag gick bara runt och kollade efter det. Ja ah, just det, det är pusslet och det där var det också. Mm. Fan också, ja. där, där har det rasat här. Kan man inte gå in? Alltså jag låser jävla mycket tid bara på sånt där. Och det ja. tycker jag de lyckades med. väcka den typen av nyfikenhet. Så jag kommer garanterat att köra det igen. Och försöka få lite poäng så att man kan köra det med typ oändligt med ammunition eller någonting. Det är någonting om man har kört ett survival horror-spel och sen skiftar till powerhouse-karaktärsspel eh, eller bara går och köttar. Mm. Men man behöver ha 50 000 sådana CP-poäng som det heter. Ja. <laughs> Jag levererade inte den så, så bra. Men eh, grejen är ju också att du kan ju inte känna ihop dem som i... Tidigare spel. Sexan var väl ganska tidigt med det. Utan det är vissa challenges du måste göra som är specifika. Sen, tror, sen har jag ryktats om att i maj kommer en uppdatering där de har Mercenaries. Där kan du också känna ihop de där poängen. Ja. Då kanske det är så jag får göra då. <laughs> ja. Eller så släpper de en DLC som du har med alla spel. Att ja, för några kronor så låser du upp allt du kan låsa upp. Mm. Varför inte? Nu låter du lite lägre, eller Har du vridit på din mic kanske? Uh, jag har lite fepplande med den idag, kan man säga. Ja. Mm. Jag ska försöka få till det. Jag vet inte hur jag ska göra riktigt. Uh, det, det, det är väl bara att hitta den delen du ska prata in i på den gissaren på. Jo, precis. Där är den. den. Hur låter min mic? Jag har den... Nu har jag den rakt framför mitt face, nästan. Den, den verkar ta upp lite mer överallt din mic, så kör på du bara. Ja, jag har ett sånt ja, skitsamma, det... jag tänkte om det fanns något, något sätt att ställa in hur den plockar ljud. Mm. Um... Men du hörs tydligt. Det var Joel som blev lite låg helt plötsligt. Men nu är det lugnt, tror jag. Vad bra. Jag får prata så här supertydligt. Nej, det, det behöver du inte göra. som Då... ASMR nästan. Ja, precis. <skratt> ASMR med Joel. Om, om ni får slut på idéer <skratt> ja. så kan ni alltid köra det. Det smackande. Så, 45 minuter. Eller, eller, eller sitta och riva sig i skägget nära Mikael mm -hmm. eller någonting. Eller skulle jag göra en erotisk version av det? <laughs> Gör det. Det är bara fantasin <laughs> som sätter gränser tänker jag. ja Men du hörs mycket bättre nu. Jättebra. Men ska vi dra igång då med våra fem av fem ögonblick i olika spel? Vem är först ja. ut? Nej, jag kan väl dra iväg ändå, lika gärna. Ja, det tycker jag. Uh, ja... Um... Det här var ju en tid, 2004 tror jag, som uppföljaren till Half-Life äntligen kom. Half-Life 2, rimligtvis nog. Mm. Och det kändes ju, alltså jag spelade ju rätt mycket FPS på den här tiden. Det var väl i stort sett det enda jag spelade på PC, skulle jag väl säga. Och på samma sätt som det första Half-Life hade känts som ett otroligt steg framåt. Framförallt i kanske hur storyn fördes framåt. Helt utan cutscenes och helt utan att Gordon Freeman säger ett enda ord. Så kändes det ju som att Half-Life 2 också var det här nästa stora kliv inom FPSen. Kanske väldigt mycket dels grafiskt men framförallt då hur fysiken fungerade och hur man med det här Gravity Gun kunde leka och lösa pussel på... Det kändes som att, ja men, med Gravity Gun, jag löser det här pusslet på det här sättet. Och då kände det nästan som att till och med utvecklarna hade kunnat säga aha, just det. Så kunde man göra det. Det var inte meningen, men intressant mm. att du löste det så. Men det finns faktiskt och det här blir väldigt, väldigt kort inledningsvis, men det finns ett moment som inte har med Gravity Gun att göra men som jag kommer ihåg att jag, jag sparade och laddade om den här scenen för att kunna få till det på så snygga och coola sätt som möjligt. Det finns nämligen en raketkastare där du liksom kan lägga en laserpunkt och sen kan du avfyra vapnet i vilken inriktning som helst så söker sig den här granaten till den punkten du har låst och det finns en sekvens där det står en fiende på en fyr och så kan man då markera fienden och skjuta iväg den här raketen och när den träffar den här fyren så flyger den här fienden iväg genom luften på ett sånt oerhört tillfredsställande sätt och det blir liksom så här och kolla vad verkligt det ser ut nu vet jag inte hur det ser ut när en människa flyger iväg efter att ha blivit träffad av en granatkastare men man kan väl tänka sig så det kändes så oerhört verkligt, och det var så jävla tillfredsställande att göra det här om och om igen. Och det tycker väl jag liksom förklarar. Det här är verkligen ett 5 sekvensmoment från ett spel. Mm. Så det här är min första. Gubben som flyger från Furen i Half-Life 2. <laughs> <laughs> det var inte var svårare än så. Nej, Half-Life 2 är. Också ett så jäkla bra spel att prata om när det kommer till 5-plus-moment. Alltså jag, jag tänkte ju mer, eh, när, när du sa Half-Life jag bara, jävlar, vilket bra, vilket bra spel att börja med. Mm, så för det är ju också. bara fysikmotorn i sig var ju så, så hejdlös roligt. När man skulle, ja, men i början, när, när du ska plocka skräp och sånt, man kastar skräpet och, träffa soldaten i ansiktet så blir man och, ja väldigt bra <laughs> väldigt bra spel att prata om slår under det planker, det var kul är det? ja men liksom, det, det känns ju så att eh, fysikmotorn i det spelet är ju fortfarande världsklass mm -hmm. och jag kan tycka till och med rent grafiskt att det faktiskt fortfarande så här, 22 år senare, det är snyggt mm. det känns faktiskt Ja klart, spel idag är ju naturligtvis mer avancerade och snyggare, men det har också en, med den världen de har byggt upp med City 17 och allt vad det är, de här områdena är det Ravenholm Raven, vad heter det? Det är, om, alltså det är väldigt snyggt utformade områden som också har hjälpt till att det känns inte alls föråldrat utan det känns som en egen unik stil. Mm. Kan väl känna så. Både Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Kommer ju inte se grafiskt gamla ut om 20 år heller. Tror inte jag. Det är lite samma med Half-Life mm. 2 på sätt och vis Faktiskt. Mm. Ja men tidlös grafik är fan. Det är inte många spel som har det. I alla fall inte sen typ HD-upplösning kom. <laughs> Nej, det har hänt något där. Absolut. Mm, mm. Ja. Ja, var en väldigt bra start mm. Tack <laughs> Nu blir jag sugen på att köra Half-Life 2 Bara för det, Jaha. Gör det. <laughs> Jag har fortfarande inte klarat ut det Jag, måste, jag skäms lite över det Jag kom jättelångt i, i, In i spelet mm. Men, men så, så Jag minns inte om det var bara Att jag blev upptagen med något annat Men det måste jag ta tag i Det tycker jag Faktiskt Fan, jag tror det är 20 år sedan när någonting jag körde där på Orange Box till eh, mm. Xbox 360. Ja, nästan 20 år sedan då. Yes, Niklas, vad är din första? Um, jag har ganska många uh, men jag försökte tänka på dåliga spel också, men uh, jag tänker på Alltså, det, det första jag tänkte på var, var kopplat till uh, Mario-spelen. Det skrev jag ju när vi började planera det här, men jag tror jag kör på, på det också. För att det är en sån grej som, som förändrade spelet så mycket. Jag, jag pratade specifikt om Mario 64. Mm. Um, både Först och främst på att det var i 3D uh, såklart, men, men det som verkligen förändrar spelet för mig var ju, var ju när du fick um, uh, den första, den röda flygmössa mm. och börja flyga och kunna göra det var en sån enorm grej just i Mario-spelet för det var ju kombinationen av att det var i 3D och att du sen kunde flyga på det här sättet och du hade kanonerna um, så att det var det var en så... Det förändrar ju... Helt hur man spelar den bana. Um, så den här Bob-omb-field till exempel... Eh, första banan blir ju... Helt annorlunda när du får... Karta, eh, mössan. Med, och... Den banan... Jag har så starka minnen av att bara... Flyga runt. Man ville ju så flyga så länge man bara kunde. Mm. Um, så tävlar man liksom... Jag satt ju med mina bröder och så tävlar vi ju och försöker... Flyga så länge som möjligt... Um, och eh, den mössan, alltså, alla banor som hade den flygmässan var ju eh, bättre banor. Det var ju liksom de banor som var roligast. Mm. Och, och jag tyckte de fick till fly, just att flyga var så eh, enkelt på ett sätt. Eh, och det, det, ja, det är en sån grej som jag kan tänka som jag tänker tillbaka på att i andra spel som, särskilt mario spelen som kom efteråt, så är det ju inte så många, om ens något spel, som har haft en, en sån flyg-power-up på det här sättet. Mm. Um, nu har inte jag spelat eh, Galaxy 1 och 2 så pass mycket, så jag vet inte vilka power-ups som är med där, men jag, jag har inget minne av att eh, jag kan inte komma ihåg att man flyger på det här sättet i något av spelen ja, du som kommer efter Jag tror du får en bidräkt i något av spelen ja, som du kan flyga med. Det är typ det. Men då är, det är väl inte riktigt... För det var ju hela grejen med att det gick så jävla fort mm. att man skicka sig i en sån kanon var också så här att det går så fort. Och det är verkligen så här... Um, det, det, det händer så mycket när man flyger. Um, så det, det är nog... Det är min första, det är bara alltså jag, jag tror att jag la mer tid på att bara flyga i första banan än att spela det faktiska spelet, jag var hundra där en gång eh, har jag gjort, eh, men eh, just första banan och flyga runt det, det är så jävla kul eh, det, det, det skulle jag kunna göra nu alltså bara sätta mig och bara slösa ett par timmar på att flyga runt eh, skitbra spel och väldigt rolig Mekanik, eller om man ska säga. Mm. De andra hattarna är ju bra, på sätt också. Men, men ja, flygmössan är den som var bäst. Det, det är en sån grej som jag tänker på. Så väldigt bra power-up. Äh, och bara kul spelmekanik. Stämmer mm. det, ja. Väldigt intressant att just den jag hade väl formulerat det när man, när man tittade uppåt där i slottssalen eller vad som man kallade det ah, solen, det. Ja. Mm. det var uh, just bytte ut den <laughs> precis när vi satt oss och pratade här som ett sånt 5 moment, mm. faktiskt <laughs> jag tog en annan istället det är bra det är, ja. mm. väldigt bra det är så mycket med Mario, och, och men, men Half-Life 2, vi skulle kunna prata om fem, fem plus moment hela avsnittet mm, i, i Half-Life 2. Så extremt bra. Vad har du för något spännande då, Emil? Jag, jag får nog nästan köra på storkanonerna här nu, för jag har inte kunnat släppa det. Men alltså redan när jag var liten så... Tyckte jag inte det var kul när till exempel min bror och min pappa spelade spel. För de är, klarade ju ändå spel. Och på 90-talet, alltså att klara ett spel var ju... Det var en grej. Nu köper du spel, kör igenom det, är, säljer det eller byter in det och sen så spelar du nästa typ. Men... Förr så var körde du körde tills det blev game over och klarade du det så då var du sån jävla king. Ett av de spelen som jag tyckte om att kolla på när min bror och min pappa körde och klarade var ju första Metroid. Ah, fan, jag trodde du skulle säga Cobra Triangle. Ja, det är ju för sig också sånt jävla fem plus eh, att spöra hajen i det spelet. För det gör man inte hur som helst. Men eh, ja, Metroid slår det. Eh, och så jag, jag har ju ändå liksom ända sedan där så sen spelade mycket Metroid när jag var liten så att det spelet det kan jag liksom i huvudet mm. men så äh, spelade vi Super Metroid här med en polare. Och Super Metroid är äh, så jävla smockat med fem plus ögonblick hela spelet är ett enda fem plus ögonblick. Det det spelet är nog äh, perfektion faktiskt. Det finns mm -hmm. Det finns typ inget spel som är så jävla perfekt som Super Metroid. För att Super Metroid har... Det är, det är unikt på det sättet. Det är inget område i Super Metroid som man känner nej just det, fan, vad är det här också? Alla spelen har ju det där stället som är lite besvärligt. Alltså sitt Water Temple, om man så vill. Super Metroid mm -hmm. har inget sånt. Det är, det är bara svinbra rätt igenom från början till slut. Eh, som när du kommer tillbaka till eh, planeten Sebes och man ser ruinerna av det man gjorde i eh, Metroid 1 och så vidare. Bara det är 5+. Men när du kommer till Mother Brain och det är precis som i första spelet liksom en stor hjärna i en glaskupa du skjuter sönder glaset, du skjuter på hjärnan ingenting nytt där men det är det här som är 5+. När Mother Brain sen visa sin true form i Super Metroid mm. man tror att man har vunnit så bara, nej, nej nej nej nu är det ett stort jävla monster och fullkomligt jävla livsfarlig alltså när, när det var en polare som visade det för mig och när man ändå vuxit upp med första Metroid och får se slutet på Super Metroid och sådär odra åt helvete det här var grejer. Alltså fan, var magiskt där. Och om någon aldrig har kört Super Metroid då känner att jag spoilar någonting ja men då får man fan skylla sig själv att man inte har kört ett 30 plus år gammalt spel som är typ det bästa någonsin. Men sista bossen i Super Metroid, alltså helvete vilken upplevelse var att uppleva det första gången. Eh, och var helt ovetande om vad som skulle hända. Och det, det slutar ju liksom inte med att Mother Brain är stor stor typ dinosaurie utan har också någon form av Metroid-kraft och kan suga energin från dig. Och sen så kommer den här Metroiden från slutet av 2an och räddaren liksom från ond, bråd, död. Alltså, det, är, det, är så, det är så jävla episkt allting. Fighten är superskriptad, men det tänker man ju inte på när man gör det första gången. Fan vad bra det är. Mm. Ja, det är kul att med. du... Det har varit jätteroligt... Uh... Det var jätteroligt att du hade det valet, tycker jag. För det, mm. eh, jag minns det från när jag var liten själv. Och då hade inte jag ens liksom, spelat det första ens. Och mm. jag tyckte ändå att det var svinkult när mm. det hände. Faktiskt. Mm. Det funkade ändå, så att säga. Ja, ja, ja. För fan. Vad tänkte du på, Niklas? Nej, jag... jag... Det är kul att du säger lyfter Super Metroid för, för den, den slutbossen tänkte jag också på inför det här. Um, det, det, det absolut sista som händer när, när man blir lite powered up och så vidare är, är en sån grej också. Um, men det, alltså Jag önskar att jag fick spela om Super Metroid för första gången alltså mm. utan att veta någonting. Det mm. hade jag eh, velat göra. Um, så jäkla bra spel Jag körde, jag körde det ganska nyligen med, med någon slags mod Som skulle göra det lite lättare mm. en Lite lättare är felord Men det skulle liksom bli lite mer eh, Trevligare att spela Men det, jag vet inte om det gjorde så mycket Jag tror att jag kände att jag bara ville spela det Precis som det var För det är ju perfekt som det är mm. Så eh, Ja, hej. Skit bra spel, verkligen. Uh -huh. det, det, det, spel som belönar för att man är bra på det. För det, det är precis mm. eh, en perfekt utmaning om man spelar för första gången. Man åker på stryk och liksom, säger: Okej, okay, jag behöver hitta mer grejer eller vad nu kan vara. Och även om man kan spela utan till, så finns det ändå alltid någonting som du kan fila på att bli bättre, och det är lika roligt att bli bättre på det. Ja, man där, nu kan Arha. du göra jumps nu kan du göra sequence breaks eller vad det nu kan vara. Alltså, åh, perfekt, det är perfekt gott mm -hmm. ja, Gött. Det kanske jag får försöka spela om nu då, i år. Ja, det tycker jag. Ja. Får försöka ina med det. Innan maj. Ja. Ja, vi får se. Yes. Um är det dags för mig nästa då, helt det, enkelt? Det är det. Jag kommer att köra vidare på FPS faktiskt. Och det här har väl mycket att göra med... Jag hade väl en period från någonstans mitten av gymnasiet kanske fram till att jag började studera och faktiskt köpte en Playstation 3- där jag inte hade spelat så mycket av de här nya coola fräna spelen som fanns. Jag hade ju förvisso en Wii, ingen dator som pallade något spelande egentligen längre. Men jag köpte mig hur som helst en PlayStation 3. Köpte någon sån här bundle med något skate-spel och med är det Resistance Fall of Man, mm. de spelarna heter som skulle vara deras svar på Halo-typ. Uh, tyckte Resistance var ganska bra måste jag bara flika in och jag vet att jag har nämnt det här i podden förut att jag gjorde ett stort misstag med det spelet när jag skapade mitt konto och la till kreditkort och hela det här ködet så valde jag ju svenska som liksom, systemspråk på Playstation 3 och starta upp det här, jag tror att det var Resistance 2 faktiskt, och inte Fall of Man men skitsamma och alla pratar svenska och det är verkligen alltså så genomuset att det går inte att spela spelet. Typ. Och sen säger men det måste väl för helvete gå att byta språk. Men så får jag reda på, nej, det går efter språket du har ställt in på systemet. Så då måste jag skapa en ny profil. Nej. Fan Ja. Men ja, det var absolut. Det var alltså inte ett femplus-sekvens eh, från ett spel, utan det spel. Det är istället. Minus. Ja, det Aha. jag istället har valt. Det är väl min återkomst till eh, fps genren i Far Cry 3. Mm. Um, som för det första var. Jag hade ju inte sett något så snyggt förut i hela mitt liv. Um, och återigen, jag tycker väl fortfarande att det här på sätt och vis. Håller grafiskt fortfarande också. Särskilt när det kommer till det här uppdraget som jag minns som Femklara Plus. Det är nämligen att eh, du får i uppdrag att du ska bränna ner de här Mariana-fälten. Det börjar bra, det börjar bra. Mm. Och så får du en eldkastare i handen. Och så springer du runt. Tänd, börjar tända eld på dem. Och liksom, jag hade tänkt så här, nu måste jag liksom springa och sp spruta ner eld överallt. Nej, för fan bara den här elden tar sig. <laughs> <laughs> och då kan man säga så här om fysiken imponerade i Half-Life 2, så uh, hur elden beter sig i det här spelet, det är ju väldigt överdrivet. Det är ju som allting är indrängt med bensin såklart. Mm. Men det passar ju det här spelet helt perfekt. För det har ju gått ut på att skapa kaos i, i ultra-action. liksom Och det kan hända så oerhört häftiga saker i de här. Både Far Cry 3 till 5 skulle jag väl säga. Liksom, och det här blev väl kulmen på något sätt. Det här att tända el på de här Mariana fälten till någon gammal 70-tals rock som ekar. Uh, dessutom då så kommer det ju fiender från alla håll och kanter. Uh, och vid det här laget då har du ju farmat dina vapen eller vad man ska kalla det så. Där kommer en jeep iväg med ett skott från raketkastaren bara och den flyger genom luften och börjar brinna. Sen kan det också hända så här som faktiskt hände mig. Att av någon anledning så har de ju också fängslat djur på den här platsen. Mm. Och så kände jag så här att fan håller jag på att döda är fiender överallt. Men så lyckas då elden sprida sig till någon jävla tiger eller någonting som sitter instängd. Så den kommer ut och anfaller alla fiender och det far folk till höger och vänster. Och jag tänkte att det här är fem plus. Mm. Det är så här det ska vara att spela spel. Liksom Det är inga regler det kan hända vad som helst. Och det har Far i alla fall till femman varit extremt bra på. Mm. Jag vet inte, har ni lirat de här? Jag har kört början kört... på trean. Mm. Jag har kört tvåan för länge sedan, men jag... mm. När Far Cry spelen kom ut, äh, särskilt tvåan och trean, så... Äh, ...hade jag inget sätt att spela dem på på ett bra sätt. Jag hade ju bara en dator. Mm. Äh, och det, det, var, det, det var ingen idé. Det, det gick inte att köra det alls typ sprängdes nästan <laughs> så ja jag fattar <laughs> <laughs> men uh, ja. när man säger det, det på sätt och vis visst jag hade väl spelat open world spel innan men kanske inte där det var så tydligt tydlig fokus på action utan det hade väl mer varit åt fantasy-hållet. Elder Scrolls-spelen hade jag väl... Måste jag, jag ha spelat i alla fall Morrowind vid den här tiden? Vet inte om Oblivion kan ha kommit i samma svängar, kanske? Jo, Oblivion blev kom uns... före Far Cry 3. Ja, okej. Okay. har spelat 06. Mm. Men just den här... Um... Nu känns det ju verkligen astråkigt i sådana spel med det här att man liksom ska låsa upp poster, liksom, ta över den här basen eller eh, frigör fångarna på det här stället och sen äger man den liksom efteråt sen och man har befriat den liksom. Mm det kändes ju oerhört mycket fräschare då än vad det gör nu, för då har ju gått troll i det där naturligtvis genom åren men just där och då så kändes det ju bara som en enda stor lekstuga Far Cry 3, det är liksom hur ska jag ta mig an den här basen äh, återigen då, ja där har de fängslat en elefant, ja men jag använder min sniper för att skjuta bort det låset så att den ställde till och med kaos först, så går jag bara in och rensar upp det som är kvar sen, liksom en väldigt kreativ frihet då. Eller det gav i alla fall intrycket av att vara kreativ frihet på ett väldigt bra sätt och det blev ju väldigt tydligt i det här uppdraget med att som ska brännas upp Jag trodde var som att man skulle bli hög av röken ja, Jag tror ju att man blir det också så att det liksom skärmen gungar lite fram och tillbaka där. om man står i röken <laughs> Men finns jo. det inte något liknande sånt uppdrag i något GTA-spelen, typ San Andreas eller någonting? Uh, det är mycket möjligt. Jag har inte spelat alla de där äldre. Jag har bara spelat GTA 3 och en del Y City, så det, det, det ligger nog något i det säger. Det känns ju ett, eller det är i femman förresten, när man spränger den där stora kåken. Har inte det någonting med Mariana att göra då? Det kanske det är. Nu när du säger det. det jag fick någon känsla där bara... När man... M, första uppdraget med Trevor, typ... Mm. Ah ja, skitsamma. Men det ligger nog nåt i det. Ja, men Niklas, vad har du mer att ge oss? Um, mitt andra moment är, är faktiskt från ett spel som jag generellt sett inte tyckte är. Det är inte ett fem av fem spel. Det är, inte, det är inte ett dåligt spel, men det är inte heller ett jättebra spel. Um, det är från. Uh, Fan, du 15. Uh, vilket, alltså i sig, det är ett helt okej okay spel. Um, det är pissenkelt. Och storyn är lite med. Men ändå ganska charmig på sitt sätt att du är, massa, du är liksom bara massa dudes ute på, på en sån här roadtrip. Liksom. Um, Jätte långsam typ <laughs> ja, väldigt ja, det är ett bra sätt att se på det. Skitlång sexa som också skiter sig rätt hårt. Um, men um, det är moment som verkligen så fånga mig så jag tänkte där där jag kände bara shit nu nu, nu händer det. Uh, det är nu är det här spelet blir kul. Uh, det är tågsekvensen. Mm. Um, du det är ju å ena en större sekvens som bygger upp till det här också med, med Leviathan och sånt. som var, Det var lite så småhäftigt så. Men just den här tågsekvensen, den är så intensiv. Eh, och jag tror att det är tre kapitel som utspelar sig. Eh, åtminstone, det, det är definitivt två, men jag är inte helt säker. Det kan vara tre. Som utspelar sig eh, runt den här tågsekvensen. Alltså, det bygger upp till och när när nästan de är på det här tåget um, och det bara ballar ur. det är så mycket som händer um, och allt det bara, allt smäller och um, vad heter han han tungten, tänkte tänkte säga han med kameran uh, han som alltid dör i strid också nu kommer jag tåg vad han heter bara för det här. Uh, det är en blonda killen i alla fall han har en liten kamera med sig uh, jag för mig att han antingen så blir han kidnappad innan det här eller så är det under tågsekvensen som han blir kidnappad jag kommer faktiskt inte ihåg men den tågsekvensen är skitball, det var verkligen så alla system klickar det är oerhört snyggt och väldigt bra musik och man, man, man ser liksom potentialen som finns med stridssystemet med, med musiken och vart de kan dra, storyn och så vidare. Så det var så jäkla häftigt. Det var nog min favoritsekvens i det här spelet. Och att ja, det är nästan. Om det är någon del av spelet du ska uppleva så är det den biten. Mm. För, för allt annat är liksom med i jämförelse. Men den, den sekvensen är skitball. Det. det jag tror att jag till och med sa det till dig, Emil. Eh, när vi såg på, på jobbet så tror jag, jag pratade om det här. Den här tågsekvensen med dig. Eh, jag tror att jag nämnde det att det var asvalt. Jag, jag har för mig det här. Men, men hur som helst, sk, skithäftigt. Um, det är så synd att resten av spelet är lite pool faktiskt. <laughs> uh. ja, det känns ju som att de har lagt alla resurser på byggen en jävligt cool värld. Och sen kommer det på, just jävlar, ja, vi har ju ett spel som ska utspela sig här. Mm. Ja, men vi gör en story och sen så lägger vi lite extra grejer som man kan göra om man vill lite här och där, fuck it, Och så blir det som det blev. Ja, men det var... Ja, det är så synd, för tåg... Ja, tågsekvensen är så jäkla ball. På mm. alla sätt visst Det är så mycket som händer. Och de ska slåss, är på det här tåget a ja, Skitbra, och så kommer skiva mitt i allting och bara, nej det bara ballar ur bra svinbra svinbra verkligen men allt annat var poor um, <laughs> måste jag säga Jag gillar att besöka städerna i Final Fantasy 15 det tyckte jag ändå var en stor styrka i att de kändes så levande mm. och det, det här är en annan diskussion men, men slutet på 15 är ju verkligen det, det, det är sånt episkt sätt att tappa bollen när man, man, man gör världens time jump och så bara nej Nej, det, det var Ingen. faktiskt otroligt antiklimaktiskt det var <laughs> riktigt hussalt faktiskt så är det i efterhand då så tyckte jag ah, coolt en time jump eh, är det typ som i Final Fantasy 6 nu att det är liksom halva spelet kvar, när det var slutet? Nej mm, det så synd <laughs> Men de kör en World of Ruin eller tror jag de till och med skriver ut Ja. att det ska, bli, det ska bli episkt, men ja. det är en stridfart typ. Ja, riktigt dåligt faktiskt. Mm. <laughs> ja men det, det är min nummer två. Skitbra, men, men synd att resten inte är så bra. Det var ett väldigt mm. roligt exempel, för det blev verkligen så. Ett, vad, vad kallar du det? Shitload? Hela spelet, det var sorg ja, Alltså resten av spelet är ja. en cheatshow liksom. Cheatshow, men... där har vi ja. <laughs> ja. Och Nej, men Det, är... det är var inte guldtryk. så det var tänkt då Från början att det här skulle vara Så det var väl bra att få ett skitspel Som hade ett bra moment <laughs> mm. <Ja. laughs> Verkligen som har orka spela resten För det är fan långt alltså mm -hmm. <laughs> Inte ett litet spel <laughs> ha. Yes, Du då Emil Ja, jag får väl försöka hålla mig undan från 8 och 16 bits helt enkelt. Men eh, ett spel som egentligen också bara första grejen du gör i spelet är väl nästan 5+, bara för att det fanns typ inget som det när det kom. Och det är ju Shadow of the Colossus. Ah, okej. Okay. Mm. Eh, men det som är så jävla mycket 5+, alltså hela spelet är, är väl 5+. plus eh, Helvetet, vilket bra spel det är. Men när man har lagt så jäkla mycket tid och energi på att få ner de här kolosserna Och den här plottuisten som kommer. Mm. Det, jag ska väl inte avslöja den för mycket, eller så gör jag det för att det är för ett, det, det är ett skikamalt spel. Det är ju för 21 år gammalt eller någonting sånt där nu. Men när du får reda på att. Nej, nej, nej. Du, du, du, du hjälpte de onda genom att döda liksom, kolosserna. Det var de som liksom höll ordningen i den här världen. Nu har du släppt loss liksom en jävligt ond kraft. Ja. Så fuck you. Du har förstört allting. För det enda han försöker göra och rädda den här sig. Det här är ju också precis som med Another World som också lätt kommer in på så här plus, eh, Men att ingenting kommuniceras egentligen mer än den här gudomliga liksom rösten som talar till dig att ah, men nu ska du springa iväg och slå ner alla de här kolosserna. Så mm. kommer allting bli bra igen. Men annars så är det ju inte så mycket liksom kommunikation utan man får känna sig fram. Det tycker jag är styrkan i både Shadow of the Colossus och Ico som också är ett grymt jävla bra spel. Mm. Men slutet i Shadow of the Colossus är så jävla snyggt. Mm. Med hur de här onda krafterna tar över, huvudkaraktären och han blir något monster och sen de som jagade honom i början bara kommer vara fan, nu har det här kukat ur. Jag vet inte, allting är bara så jävla sykt, det är så bitter-sweet på kanske det snyggaste sättet man kan göra. Och den här tjejen också vaknar till liv som så att uppdraget är ju slutfört men allting är liksom kört. Och huvudkaraktären har liksom blivit en bebis med horn. Ja, det vill hon man bara, inte bli. Nej, men att han liksom först blir ett monster och sen försvinner monstret och så blir han typ på nytt född då med, med horn och hon bara, åh en bebis, nu ska jag ta hand om det. det. Jag vet inte, min återberättelse det låter ju som en... <laughs> Jävla kassfilm kanske. Men alltså det, det är så jävla snyggt allting som händer, hur han kämpar emot det och allting och sen bara nej, allt är förlorat. Mm. Fast kanske inte. Eh, och så kanske man får lite föraning att ja men är det här en prequel till iko Är det så här iko föds liksom? Är han ja. Wander från Shadow och kolossus fast på nytt född med hon och blev liksom instängd i det här stora slottet som man är i ICO. Men det slutet är ju skit snyggt och det är så mycket jobb för att bara, ha jag blir lurad. Ja. Det är otroligt snyggt slut. Ja, det låter ju verkligen så. Utan tvekan. Och kanske återigen ett spel som jag borde spela då. Ja, du har inte kört det? Nej. Jag, jag har kört det men aldrig avslutat det. <laughs> så. Bluepoint gjorde ju en jävligt bra remake till PS4 som yes. alltså, du kan köra. Ja, och om det finns på PC då. <laughs> Just det, du har ingen konsol längre. Nej, det har jag inte. Men Nej. jag får undersöka saken. Gör vad jag för att göra? Niklas har du kört Shadow of the Colossus? asdra. Så, mm. så jävla roliga strider också. Mm. mm. Och den här musiken också när du klättrar runt. Också. Jag hör den i huvudet nu. Mm. Uh, ja, otroligt bra spel. Jag, jag, klarade, jag har inte klarat ut det. Um, men, och jag, jag kommer troligtvis inte göra det um, så länge det inte finns till pc, till PC Men mm. um, ja, det, ja, det är så jäkla bra. Det var, bara allt var bra med det. Mm. Och, så, och bara första striden, när, du bör, när du, man börjar klättra upp och man börjar inse att jag, jag ska ju för fan upp på den här äken. Mm. Um, och sen så ska jag hugga precis där. Och, och vart är den här uh, lilla platsen? Men den är högst upp. Och man bara, aha, kul. Och så, ja, uh, nej. Och så blir man alltid lite ledsen när man blir ivägskickad om det tappar, tappar taget. Och så. Ja, då, då börjar jag skaka och så ser man hur den här stammigen mätaren bara blir mindre, mindre, mindre och mindre. bara mindre och mindre. Otroligt bra spel. Ja, det, det är lätt en av mina topp 10, om inte topp 5 till Playstation 2. Satan, vad bra det är. Mm. Ja, det här borde jag ju ha tagit tag i tidigare. Det verkar inte finnas på PC faktiskt, så det... Det är, det är som det är. Jag får, gjorde, tog jag inte tag i det under de 20 åren. Jag hade en PlayStation. Då får jag skylla mig själv. Jag fick komma en remaster till PS3. Och så går det en remake till PS4. Så då har jag haft mm. alla chanser. i ja, att Och då köra. vet jag att jag körde ju iko först då. Men sen vet jag inte varför det inte blev. Ja, Just det. Då, för något av dem visste jag att jag hade kört. Okay, mm. så, ja, ja. Vi får se. Mm. Det får bli i framtiden då kanske. <laughs> ja, fan. Det, det här måste du köra är Ruskigt bra. Yep. Men eh, nu ska du få ta nästa, Joel. Eh, ja, eh, om jag nu tidigare då har valt kanske actionspel utan eh, jag kan inte säga utan djup, men eh, ni kommer nog förstå så kanske det finns en risk att det här blir lite för pretentiöst för det här det här är ju en välkänd sekvens som många har pratat om på olika sätt. Eh, och jag vet att eh, våra åsikter går väl isär lite om det här spelet, Emil. Och jag vet inte var, riktigt var Niklas står i det här, faktiskt. Eh, men det gäller ju då eh, The Last of Us, eh, det första. Eh, som eh, Alltså sättet som det spelet, ska man uttrycka det... Eh, jobbar med story och uh, hur det jobbar med känslor det kanske var mer eller mindre, nu har vi precis pratat om känslor på sätt och vis med Källare of Kolossus och hur det vänder på steken så blir det här väldigt nära verkligheten det kändes som att det här kan hända det var det väldigt bra på Last of Us, får jag så och återigen det här med spoiler alert. Det är rätt gammalt det här spelet nu också det första, så jag återväl säga att... Har du spelat det, Niklas? Nej, jag har haft det, men jag spelade det inte. Nej, okej. Okay. Äh, men, men jag det, det, det gör inget. Så Nej, jag, för jag på. precis i början då, så dör ju huvudkaraktärens dotter på ett väldigt dramatiskt sätt. Och det här är ju någonting som uh, följer genom hela spelet sen. Och uh, det målar ju upp en ganska mörk och dyster värld. Det är liksom så här uh, klassiskt i den här typen. Och så är, det, är det den här sjukdomen och de här zombiesarna? Är det de som verkligen är de onda på riktigt? Eller är det fortfarande liksom människan som är den verkliga onda? Och så vidare. Uh, och när man tar sig igenom mer eller mindre... Det är väl bara det sista kvar. Så kommer det en scen som jag aldrig hade upplevt i ett spel tidigare som det blir ju väldigt filmiskt men ändå väldigt väldigt bra. Så är det en scen när man klättrar i en hög byggnad och det kommer två giraffer <laughs> som liksom huvudkaraktärerna går fram till och klappar och sen går de här girafferna iväg. Och att de bryter in med det så i det här spelet. Det känns. Det blev så jävla, jordnära och verkligt. Och man kan tänka sig liksom. Det blir något minne av den världen som fanns innan den här sjukdomen bröt ut. Och det blev, jag ska inte säga, in, inte känslosamt som att man nästan börjar böla. Inte så, såklart. Men på något vis, ändå så kändes det lite hjärtat och se det där på något sätt. Man ser att. Uh, hela den världen som fanns liksom kommer aldrig komma tillbaka. Och, liksom, och det känns lite som att dessutom, efter det här så har vi upplevt en pandemi där man satt ensam i två år, mer eller mindre. Det två år är putsväck och det känns som ja, det händer ju någon sån här skit. Det, det smälter någon is någonstans och så finns det något jättefarligt virus där som man har fryst sedan tidernas begynnelse och så dör vi allihop. Typ. Mm. Och några överlever. Liksom det känns som det där kommer att hända förr eller senare. Och då kommer folk att uppleva såna där saker. Jag tror att det är det som gör den scenen så stark. Mm. Ja. Jävla bra det, val av scen faktiskt. Ja, tack. Men som sagt, var den, den är ju farligt nära att bli för pretentiös. För den är ju också gjord för att vara just den scenen. Förstår du vad jag menar? Ja. Utvecklarna vet ju exakt vad de gör. Och det, det är så... ja. Men ändå, det funkade väldigt bra i det första tycker jag. Men det är top -notch story i Last of Us. Det är... Alltså storymässigt så är det ju så jävla mästerligt. Det är bara gameplayet som jag inte tål. Uh, ja, och uh, det, det förstår jag ju det, det hände ju saker med det gameplayet när jag spelade det också. Där det var mycket, mycket frustration. Uh, där de kände som att Naughty Dog ville gå ifrån det här Action-sekvensen var uncharted och liksom vara mer smygande. Men det var som att det sitter kvar i den motorn de använder att det egentligen ska vara ett mer actionspel Vilket mm. skapade väldigt mycket frustration emellanåt. Men jag tycker det är fortfarande ett av mina favoritspel. Jag har faktiskt tänkt att spela om det för att se ifall det fortfarande är så. För så kan det ju vara. Man kan ju ha ett minne av hur bra ett spel var också. Så jag vet inte om jag <laughs> vågar. <laughs> jag måste ge en ny chans också. Jag blev aldrig helt klar med det. Ja, jag har tänkt att spela det med, med Maria. Ja. För det finns ju till PC nu. Så jag funderar på om jag ska köra det till dator. Mm. Um, för jag, ja, jag har ju bara hört bra saker om det. Ja. Min, min bror spelade igenom ettan till, till Playstation och tyckte det var skitbra och har, har ju bett mig att låna det från honom för att kunna spela det. Ja. Men jag har inte, jag har inte orkat så ta tag i det. Nej, man ska ju faktiskt göra det också. så ja. Men, ja, så, ja. Så, så, så länge Så länge Sen, man... Kan med kontrollerna är janky som fan så är det en bra upplevelse storymässigt. Men det kan jag ju säga jag har ju småspelat lite Uncharted 4 på PC mm. för det är ju egentligen samma sak med det. Det är ju lite janky att skjuta folk i huvudet i det spelet men vilken skillnad det blir med mus och tangentbord det låter ju så jävla tråkigt att konstatera så men det är en enorm skillnad så jag hoppas att det kanske kan vara så med det här spelet också. Mm. För det får ju bli på PC att spela det helt enkelt. Och ja, jag tror att det kommer vara lite mer naturligt där, faktiskt. Ja, men de senare Resident Evil-spelen, det var ju lång jävla skillnad att kör med Musa Tannjöntbord. Mm. Sjuan var ju nästan som att spela ett helt annat spel. Det var ju så jävligt mycket lättare med Musa bord logga ner den här micken igen, ursäkta om det hörs men jag, jag slår i den med mitt långa skägg jag behöver fixa till den det hörs, det hörs inte vad bra yes, Niklas, vad har du mer att säga till oss? Um, jag har tänkt jag, jag vill typ kombinera tre olika moment, men för att det är återkommande nej det får du inte det ska vara ett punkt slut. Men, men det, här kommer, det här är ett tillfälle som kommer tillbaks i flera spel. I den här spelserien. Men, men jag tänker jag, jag, jag, jag tänker nog specifikt på eh, Zelda-spelen. Eh, och jag kommer, jag, jag kommer att välja Jag kommer att välja det i Ocarina of Time. Eh, det är när så när jag spelar Ocarina of Time, jag spelade igenom på, på 64 och så vidare, eh, tyckte att det var kul men ändå in, in, inte så här jätteintressant efter att ha spelat eh, Link to the Past så pass mycket också. Eh, eh, men, men det, det är specifikt när du tar upp svärdet när du tar upp The Master Sword och kommer tillbaks Äldre. Mm. Äh, och allt har skett i sig. Mm. Och du går ut. Och de här jäkla sommisarna skriker åt dig. Och, och paniken som uppstår när de, när de skriker åt dig. Och du blir fryst. Det, mm. var, det var ett så jäkla ballt moment. Mm. Äh, och det var, det, det, var, det var en så stor... Det var ett så stort kliv framåt tematiskt i storyn. Att säga, du, du, det, sig. Alltså, det det jorden har gått under, um, så att säga, the, the good guys lose. Um, och att Linksen blir större, um, och att man spelade runt där. Uh, det var en sån jäkla häftig grej, och det, det kommer ju tillbaka i, det var ju samma sak i Link to the Past när man fick The Master Sword. Um, och, och det var inte just, det, det, det som är en SF5 plus moment för mig är, det här stora skiftet i världen. Uh, mm. Så när du kommer till the Dark World och blir sin kanin i Link to the past, oss bra. Um, när du blir vuxen i Green of Time och allting som sker till sig, oss bra. Um, Link between worlds gör samma sak också. Skitbra, uh, om inte det bästa zelda spel för övrigt. Uh, enligt, enligt mig. Mm. Uh, men just, det, det, jag, jag har ett så starkt minne av det här när man drar upp svärdet det blir vuxen och Link blir så jävla cool också han mm. går från att ha inga byxor till att ha tights liksom <laughs> Jesus save me alltså det var, det var, och han, var, han var så jävla ball bara och, och allt som kommer med att man blir vuxen och att, att man spelade runt där var också så här svimbalt. Och, och jag vet att jag, jag, jag tänkte alltid på att han är egentligen bara ett barn. Mm. Eh, och att jag, jag kunde uppfatta det som, som, som barn själv också, att så, men Gud, han är ju samma ålder som mig. Liksom. Mm. Nu var inte jag nåt boy genius, men, men jag, jag, jag kunde ändå förstå att han hade bara växt upp av att han drog svärdet. Mm. Eh, och, men, men det tog också tid för mig att fatta att han går, åker fram i tiden. Uh, det var inte förrän... Det liksom, men jag var väldigt ung, ska jag säga. Uh, så uh, jag, jag skyller på att jag var ungdom. Uh, men man kunde ju förstå det sen. Uh, men, men det här momentet, det, det, är min, det, det är min nummer tre. Sevin Balt. Var, det var så jävla häftigt. Och just time skips överlag. Jag är jag en sån jävla sucker för det här? Uh, kommer i Breath of Fire 3 också. Om, om ni inte har spelat det så gör det. AS, bra spel. Skit, bra Time Skipper det också. Så, ja, men det, det momentet är så jätte häftigt. Jätteroligt att du väljer. Jag håller ju nämligen på att spela det just nu också. Lite smått. Mm. Så det blir väl sånt, inte mitt main-spel, men just Ocarina of Time ska spelas igenom under året. Jag är på vattentemplet nu. Nej, som är eller som liten. Eh, vuxen. Alltså det, är det värsta templet, ja. Eh, ja, det, det säger så, så vi får se. Jag har bara gått in i det. Eh, men jag håller ju med dig om det här. Eh, när man drar det rätt Det var ju lika coolt nu om man säger, mm. jag har nog inte spelat igen sen 98-99, så det är ju länge sedan liksom mm, mm. men ändå, det var lika coolt nu och det här att man inte fattar att tiden går, det tycker jag inte ska skämmas över för jag har ju funderat mycket på hur det är med den här storyn fram och tillbaka faktiskt, mm. så det, även nu kan man väl konstatera så det, den är ju lite komplicerad emellanåt, får man ändå säga men ändå, det är väldigt väldigt väl utfört och jättekult ja, mm. Jag var äh, väl... Har någon med nej Nej, nej, kör jag nej, jag, bara... jag var kanske 12-13 när jag körde Ocarina of Time första gången och eh, jag får nog hålla med om att Ocarina of Time kanske har den bästa Master Sword sekvensen. Det är jävligt tillfredsställande sällan när du får i A Link to the Past men du drar upp svärdet och var okej, okay, nu, eh, nu har du det. Alltså sådär. Men mm. nu har de onda kommit till kyrkan så nu får du komma och hjälpa mig. Eh, och, och så fortsätter det. Men när man drar det i Ocarina of Time så är det verkligen att ah, men vi, vi gjorde bedömning att du var för liten för det här så att vi har <laughs> hållit det här i The Sacred Realm som också är en så jävla snygg throwback till eh, A Link to the Past. Yes. Eh, ja men nu är du fast där i Sacred Realm. Det är här liksom Seven Sages eller Seven Wise Men som de heter i den engelska översättningen på eh, A Link to the Past. Ja. Och det är då man också inser att aha, det här är en prequel till A Link to the Past. Fan vad coolt. Det, det är de här som är The Seven Sages som man får läsa om i intrott på A Link to the Past. Och att han var för ung för att vara en hjälte som har skyddat honom här till att han blir gammal nog. Att liksom slåss mot Ganondorf. Ja, det är så jävla episkt. Mm. Så det, ja. Så det, det är det bästa dra upp eh, Master Sword- när delen i något sällsynt spel. Ja, och särskilt då Du sa när man var 12-13 år, jag var väl 11 skulle jag gissa på då. Just att då var ju 3D så jävla coolt också. Ja, ja för fan. Så är det klart, det, det hade jag inte med mig den här gången, men just första gången där hur det såg ut och att det var så råsnygt. Mm. Ja, jäklar var kul då. Jag skulle bara fråga, har någon av er spelat um, 3DS-remaken? Mm. Lite remaken, men jag vet inte om det är en remake, om det är en remaster kanske? Det är väl nog mer att betraktas som en remaster, men jag tror att man mer eller mindre har byggt upp det från grunden. Men det är ju samma spel. Mm. Jag såg det då när det kom på Ala när min dåvarande då kollega Patrik hade med sig det för att visa mig, men jag har aldrig spelat det själv. Ja, ja, ja Jag frågar för jag har tänkt att spela om Ocarina of Time, men i så fall 3DS-versionen för den är ju lite den är ju lite snyggare. Även om, om Ocarina of Time har sin skärm också såklart. Och, och att det faktum att jag har den. Till 64 är nere, um, så uh, redan som det är, men ja, jag var bara nyfiken om, om, om vad, vad ni tyckte om den remaken, eller remasteren För jag, jag, jag tyckte inte att den behövdes, det var ju såklart bara för att sälja konsoler. Uh -huh. Samma sak med Majora's Mask som kom till 3DSen också. Jag, jag vet, när jag köpte min första 3DS, det var när den röda kom. Mm. Köpte jag på Gamestop i Örebro. <skratt> jag, jag, jag har kvar kvittot och allting. Jag blir lika glad varje gång jag ser den. Ändå har jag inte rört den för jag har en new 3DS XL som får lite mer speltid. Men den kommer jag alltid ha kvar för att det var en sån grej att spara ihop till den för den var så ny. Men jag köpte Ocarina of Time och det hookade mig så jävla hårt på 3DS- så att om du väljer mellan Nintendo 64 version och versionen och 3DS-versionen så skulle jag säga 100% 3DS-versionen. Okej, okay, ja. Försöker jag få tag på det? På något jag sätt? Säga, nu när jag spelade så har jag ju eh, eh, på Youtube kollat lite hur den versionen ser ut och då har det blivit så, oh jävlar kan det se så snyggt ut? Mm. Har jag faktiskt känt och för jäkla vilken skillnad det var, det har inte jag fattat och 3Dn i 3 ds är ju bra också och passar jävligt snyggt i det här spelet. Så att, nej men jag tycker att 3DS-versionen är the definite version av det här spelet. Okej, okay, ja. Ja, men då får jag försöker få tag på den på något sätt. Jag tror till och med att det är så att Emil, att den versionen fick dig och tycker att The Reino of Time är ännu bättre. Ja. Ja, så absolut... Alltid gillat och Green of Time. Jag har alltid också tyckt att det är lite överskattat. Men jag har ändrat mig nu. Sen tycker jag inte att det är så bra som alla andra verkar tycka att det är. Men jag inser ju också att helvete vilket spel det är med tanke på när det kom. Mm. Bra. Mm. Är det din sista då, Emil? Det är det. Jag, jag har ju fan hur mycket som helst för att jag gör alltid lite mer än vad jag behöver. Så det, det är så mycket att välja på. Jag har ju ganska många bubblare. Jag tänkte bara faktumet att man kunde hugga buskar i A Link to the Past var en grej för mig när jag var liten för för jag är uppvuxen med första Zelda-spelet där man går och eldar varenda jävla buske i hopp om att hitta en hemlig liksom gång och sen så kör man och point of time du kan bara hugga ner allt det var bara bliss men ah fan, kommer vi fortsätta med det det gör vi bara va? Eller, har ni, eller var det liksom era? För att jag tänkte att nu, det kommer att bli två avsnitt för så jävla ja, mycket. Ja, absolut. Jag kan vaska fram tre till. Det är inga problem. Mm, det, det, finns, det finns ju hur många som helst. Ja, så det uh, kör ett till. Jättekul ja, att prata om har det varit, tycker jag. Sen, sen funderar jag på gungan i GTA 4 också. Den är ju en klassiker. Det, det, det finns en gunga i det spelet. Om du kör in i den gungan med, bilen, med en bil så flyger bilen över hela stan. Ja. <laughs> det, det, den är så jävla buggad Men om jag ska ta någon så här Riktig grej som bara Ja det här är fan fucking Tastic eh, Ett av mina absoluta favoritspel Någonsin är ju Chrono Trigger mm. Det vet mm. jag att ni båda har kört eh, Jag spelar det säkert en gång om året Och jag tycker ja, att Jag det har är... ju faktiskt kört det med dig ja? Så det är ju en definitionsfråga Av att ha kört det såklart <laughs> men, det, men det räknas du var ju ändå liksom engagerad när vi, när, när vi körde det men ja. eh, och det här är ju också liksom ett mer det, vad är det 31 år gammalt det här spelet så att jag kan spoilera ut precis hur mycket jag vill men huvudkaraktären dör ju i en sekvens och bara det är ju va, va? det kommer jag också ihåg när jag, körde när jag var lite vad, vad hände att de möter liksom storbossen när de framkallar den i det här undervattens i vad är det, 12 000 år före Kristus. Eller före vår räkning om man ska vara smart. Eko. Nej. Nej, sånt håller vi inte på med. Och, och sen så vaknar de upp liksom med vad är huvudkaraktären någonstans. Han är helt borta och att han, liksom, han blir bara helt liksom pulveriserad av sista bossen. Vilket också gör att sista bossen blir ju jävla läskig. Dels får man ju se när här videosekvensen när de hittar någon sån här gammal databas I år 2300 hur Lavos som den här är. varelsen från rymden heter bara liksom, kommer upp från jordskorpan och bara har sönder allt. Hela liksom jordklotet är totalt förstört. Och att han liksom ställer sig framför den och ska skydda de andra och bara blir totalt pulveriserad det var sån jävla mindfuck när man inser det, aha, huvudkaraktären dog och nu fortsätter spelet med de andra karaktärerna, vad fan eh, och, och sen så är det ju det är ganska lång questline liksom när du ska få The Time Egg men du måste gå till ett visst ställe för att eh, här kommer vara en solförmörkelse och då ska du plocka fram det här tidsägget och då får du en chans på dig att förändra någonting i historiens gång. Vilket man inte har gjort under hela spelet, tydligen. Men då måste du ha en klon av den personen som du vill rädda. Och då ska man gå till det här. Det är också bara en sidogrej i den här nöjesfältet liksom i present time-spelet att ja men du kan gå hit och så kan du göra någon sån där följa John-spel och så kan du få en klon liksom av en karaktär fast så blir det en del av storyn att ja men det här måste du göra och sen så kommer du tillbaks till det här ögonblicket och byter ut huvudkaraktären mot den här klonen och när det här är slut och man vaknar upp där på death peak tror jag det heter och huvudkaraktären sitter där som om ingenting hade hänt det är så jävla amazing att när man har gjort den questen, visst det kanske är självklarhet att man och kan inte döda död på huvudkaraktären men det där ögonblicket när man har återupplivat hu huvudkaraktären det är magiskt. Mm. Sen, sen är typ hela Chrono Trigger 5 plus konstant men just det ögonblicket var så här. yes fan vad gött. Ja ehm det var väl ganska jag hade nästan tänkt mig att du skulle välja någonting från det här spelet faktiskt och jag vet ju hur det var jag skulle nästan kunna säga så såhär jag tycker bara att den här attacken X-Strike skulle kunna vara ett femplusmoment i det här spelet, det säger väl allt ja, ja liksom men så. faktiskt för den är så jävla tillfredsställande att titta på <laughs> av någon anledning ja, men, men den, den, den är stilren, den är snygg minimalistiskt och otroligt snygg Ja, och framförallt så känsten på samma sätt som hagelbrakaren i Doom känns. Så är det mm. exakt samma sak <laughs> mm. ja, Nej, det, det är en av de bästa attackerna i det här spelet. Jag gillar den också. B bara en sån grej också i eh, i ett RPG att eh, karaktärernas liksom, olika förmågor kan kombineras. Okej, okay, den här personen har ett häftigt hugg med svärdet och den här personen har en eldmagi. Mm. Alltså, tänkte jag tänkte när de sitter och liksom spekulerar lite i fighting-systemet när de gjorde spelet. Mm. Jag fick en briljant idé om man kunde kombinera den här attacken med någon annans magi. Mm. Lite som Steiner kan göra i Final Fantasy 9 också. är ja, just det, ja. Också jävligt bra när han bara klickar den idén i det här spelet. Men att eh, fight systemet i Krontryger bygger liksom på de här kombinationerna. Och när mm. man får sin första tre karaktär eh, magi också. Nej, mm. det är så mycket i som bara är... De är bara oss. frog. Allt med mm. frog är ju bara såhär, ten out ten. Ja. Men vad kallar du han? Eh, Emil. Eller vad kallar ni frog? För han har ju ett namn också. Glenn. För, för jag... Det här är alltså, mer än jag vet, får jag erkänna, tyvärr. Ja, men alltså jag, jag känner till att han har ett namn men, men jag har ingen aning om eh, vad, att, att det skulle vara... Så, alltså, jag får reda på att han har ett namn nu. Jag vet att han har ett namn men inte vad namnet är. Var för, men ja, jag, men vart, när, när säger de det? Men han har ju... Ja, Frog är ju definitivt en 10 av 10 karaktär. För hans story är ju kanske den bästa i hela spelet. Hur han liksom var en mes och hängde med den här legendariska riddaren. Och så slås de mot Magus. här var Magus förvandlar honom till en groda. Han får ju namnet Frog bara för att när de träffar honom för första gången där. Så kallar de ju honom Frog. Och han tänker väl att de här kommer jag ju aldrig träffa igen. Så ja men Frog, frog blir jättebra. Kalla mig det. det. Men... Det är ju ganska mycket ens backstory inför, tror jag, när du ska slåss mot Magus. Så kontemplerar han lite över sitt förflutna och då får man ju reda på att han är till Glenn. Okej, okay, ja, det måste jag ha. Antingen så gjorde jag inte det här eller så var det för länge för, för länge sedan, för jag, jag har ju aldrig ägt Chrono Trigger, utan jag, jag körde det via en emulator för många, många år sedan. Mm. Uh, och jag, har, jag spelade också bara där och då. Mm. Så från när jag var 11 um, klarade ut det och sen så spelade jag inte igen. Mm. Men sedan där Glenn alltså. Då blev han lite sämre faktiskt, 4 av 5. <laughs> bara för det <that> ja. <han heter> <gül> Fy fan Eller nu kanske inte jag ska säga så Det finns säkert hundratals Lyssnare som alla heter Glen också. Men, men, men Glenn är ju Ett väldigt osexigt hjältenamn Så är det ju Extremt osexigt Det är inte det jag tänker på Om Jag tänker bara på Glenn Hussein, ja. <that> ja Eller typ alla göteborgare Ja. Nu, nu för att Den här legendariska riddaren liksom från 600-talet som det är i spelet. Cyrus, det är ett svincoolt namn. Mm. mm. Och så kom man på Cyrus the virus från yeah. <laughs> Connor, Precis. Också bra, bra, också bra namn. Nej, det, det är bra riddarnamn Cyrus och sen hans kompanjon liksom, Glenn. <laughs> du måste jag se den, kände jag direkt. Ja, en... Cyrus the <laughs> Det är en jävligt bra film. Det är, rätt... är en bra filmen. Ja, det är det verkligen. <laughs> Nej, men att återuppliva Crono i crono Trigger det är The Magnific, skitbra. Och typ allt <laughs> annat i storyn. I det, men just det. Nu ser jag bara framför mig scenen. Förlåt, nu jag har jag inte hört vad du har sagt en så gång. För nu tänker jag bara på när Cyrus the Virus hotar med och skjuta den där kaninen i huvudet. Det där gosedjuret. Ja. Vad sa du? Du får säga det där igen. Nej, det var, det var, det var inget viktigt. Det var bara att allt alla liksom... Är, det, det är ju uppdelat i kapitel typ i alla fall om man kollar på save och alla liksom när, när ett story, om vi kallar det för story arcs då, varje gång som ett story arc är över så är ju det såklart jävligt episkt eller bara när man odlar eh, skogen som är en öken i år årtusen men så får du ett litet val där någon säger, ja ah, men jag har hittat ett litet frö typ år 12.000 före vår tideräkning och så får man ett val. att ja, man planterar det eller äh, bränder det skit. Mm. Och beroende på vad du svarar där så kan du liksom odla en skog. Ja, som blir ett helt nytt område i spelet. Alltså, det är så mycket som är oh, skitbra. Mm. Cronocross har också många 5-plus-områden men de hinner vi inte ta nu för nu har vi kört på ett tag. Ja, men ja, det känns som att vi kan fortsätta och prata om det här i ett avsnitt till att man får vaska fram lite nya femplus-sekvenser, moment från spel helt enkelt. Det vore kul. Det har varit jättekul att prata om tycker jag. Mm. Ja, jag, jag får ju försöka med lite Kill My Darling snarare. Jo, det, jag har alltid sovrat en del också. Mm. Får jag får säga. <laughs> Ja, men fastän ska vi säga så då, för nu har vi kört ja. i en timme och 31 minuter enligt min timer här nu, så ja, det blev ett långt också, avsnitt. Ja, men det är väl alltid trevligt och så eh, återstår det väl bara för mig att tacka alla som har lyssnat på oss även den här veckan och så hörs vi igen nästa vecka. Mm. Och eh, jag skulle faktiskt eh, på riktigt den här gången vilja passa på att tacka alla tre gånger i sig så